Bueno, ba, pilota zarituko gara, dato zen minutuetan, eta, bueno, ba, pilotaren inguruan aritzeko, bi pilotari, ditugu telefonoaren bertzealdean, hain zuzen ere, amiano, anaiakunai, eta iker. Kaixo, zer modu zabe, tebikote? Onda, onda, kaixo, onda. Bueno, posten gara. E, aipatzen genuen, ba, bueno, pilotan eta udan nahiko lanpetuak izaten dira, ez? E, erakustaldiak, e, pilotapartidak, lehiaketak, txapelketak, eta bueno, ere horrela ibilizarete ez, lanpetuak? Bai, da, langorrak zan, lan gorrak ondia, txapelketa eskota, bai, bai, bastante gorra. Uh. Mm -hmm. Una gausa bat ehzuk e, aizusenerre chapelketa aski garrantzitsuak eh ba irabazi bat edo beste parte hartzaile izan zara, baino antiguko chapelketa in zuzen ere hor izan da eh nagusia. Ze zen hor? Dana edo ura edo trumoia, edo Cascabarra zertatu txingorra, esun uter zu e, eskarpaetako 100 e, metrora zinen eta orduan bertan ez dago finalarik. Zer datuzen? Sala bai, bai, Partaizaga bai, bai. Ikara Berria izan ziren dan. Bai, esan zituen bezala, bo Santiago eta oso potentia da eta oso zarra dela goto izan hundi zalako ta bai aurten, pues hoy finales sortu ginen ta Euralitzerre mant zuten ta justo pues la última en frontera idisten etzeola Buz pues oixe, bestu ariotako zepan uste zepanera no mazero, minio aria jakin da, ez denura jogatu gota, berriz etxeko merginara jogatu gabe. Fua, nik ez dakit, Paula, zeeragina izat, hmm. izaten ahalduen buru aldetiko, erako, zera, irauli bihar da, eh, ostiro batean jokatu berduzu, eta azkenean dena irauli, eta aztezkenean jokatu, eta aste hartzean jokatu, eta nik ez dakit, pilotarien burutik antze pasten den une horretan. Ba, pues, momentuan, oi, e... Eh, es cuando ya gaina eta bakarri partioan a junte, eguna lena ore, pues a este gustillo horta algo egun batian eta fisikoa eh auin, de urrengoan egun ordenar arabera Pero mm -hmm. egun horta tan momento en el jardín ustedes ez dolacer, así que joi, pues, ez, bina, bueno, la gustilloi, pues ez vino bueno, es Naiko, pues, claro, oh, eta, claro, eta gero berriz, ematu dena gukatzeko denean berriz dena prestatzea. Oida pixka eta asimilatuer dena, momentu batzia. Eta gero, antigoko txapelketak duen eragina, eh, eta duen garrantzia hori dena kontotan hartu da, presio gehiago izaten du. Presioarekin jokatzea, askotan polita ba, izaten da, baina olgarra denean, hazi ba, komplikatu da, da korapilatxua. Baina bai, txapelketa horreta ganea, frontoid txigila denez, ba, jende asko jute ikusteak, Preziasko, nagari bai, ze bai, arabera, ba, asko jogatzea, ta, ta, oi, pues, jakinda gaina, bus, gogin juten zela, tentzio ta, gaina junta, bus, oi denaztea, ta, berrizaztea, zerotik, así que, bueno, oi da pixa gorra. Mm -hmm. Bueno, baina, aipatu bar dugu, final hori jokatu zenuela, eta rakastarekin, ez, eh? azkenean? Ba, ba eurreko <laughs> azkenean joatu genuen, ta, Taba ira talortuen elite kategorian ta oso pozik bai. Uh -huh. Bai, kidea duena, oso uh -huh. oso pilotari ona da ere, eh. Bai, uh -huh. bai, bikotea bikotea no, no, biko bikotea indartzuazarete, baina zure kidea berezikie Jokolari Jokolari handi bada, eh. Baila, bai, bai. Joa, Chaberrita Villagasinan oso gaizki biño, Lehen gurtetan egos ondo hirizan da frontoi hortan, eta guztitan ebai bino, eta hortik aurre asko obetu, obetu genuen, lehen ego partikoa galutake oligilakoa, eta hortik aurrea denak ira eta nahiko guztabeak intze, daña oso jatzerra da, parez jaiteko ere oso ona. Bueno, ba, bai. mm -hmm. dela? Bai, hori da. Hori da. Bai, bai. Hori da. Bai, bai. Hori da. handiak. Bai, bai ere bai, eh. Es que Pablo dugun, beti, <gülüyor> bai, bai, eh? eta bueno, kontutan hartu behar da bai, pilotariak bere bere eragina dutela, eta bueno, kasu honetan bai, bai. se etxea handi badela. Mm -hmm. Eh, Irunen amaizketan finalak ere bai, finales errian Zumaian, ba, udara aski berezia ta, eta iki dospetxua, baina bai, bai oso garrantzitsua. Bai, oira, bai, udala pues dena izaten diagorrak eta pixote suertian ara beraz. Eh? Udala esten bat ja justu o, o zerren zerrendu dakein, pues ja hoiz gero arrastaka jotea ta txenian, pues, lanekin, dio pixa behar eta goio berri jaztego seitu miño bai. Udala hori da. Ba, eskut lesioa konduamanezkeo, pues asko de eta estela pixa sufritza. Bueno, e, Iker ere hor zure ondoan dago, unai, e, kaixo Iker? Bai, <laughs> egunon. Egunon. Bueno, e, zuk zure aldetik ere, e, uda nahiko betea izan ez, erakustaldiaketan jokatzen aritu zarela, errande guzu lehen, eta bueno, ba, nola joan da zuretzat uda? Bai, ba, unaiek e, txapelketakta jokatetxu, eta, bosni, justo, beste alde batetik, egin eh, bat, e, burgoz ta, exibizioko partiokta jokatzen nola amistosuak, eta, bueno, pues, hango jendiaire erakusteko nola dakikun jolazteno pixkat eh, erakusten, eta zin ino egipos eh, pues, taleak asunatza sortzeu, eta ondo dure behi. Hor, Be, eh, Paola, eh, zalet, zale asko dira. Bai, bai, bai. Castilla-Leoneko inguru uh -huh. bertan. Zale asko, Burgos, Palencia, Sorian... Eh, Azko, hainit ezerri osan bakarrik, oizik eta mm -hmm. gaztia lehonen dut bai, eta egia esan Euskal Herriko enpersak, ba, bere lekuai zaten dutela hor, eta erakustaldia kere, hainit, eta hori ere, ba, eskarbentuaren tzatona, ba, ez da, Iker? Bai, nahi, bai, hori ondo, gaina angojen diare, pues, eh, guztatzen, jo olako partiu eta ikustea, ta, Ola, pues, eh, arretare bai jartzeu, uta, igual baten batian jugun, nola, eta zure izena, eta zogotu, ta, ta aiba, zu, ya, kusin izun lehen urtian, ez da gizeta, ola, pues, nahiko kontrolatzeu tere bai, ta, bai beh, nahiko zaletazuna, bai nahi beh. Mm -hmm. eh, bueno, gainera, aipatu behar dugu, zu iker, E, Azkenaldean aldean, ba, bertze lantxeki bat ere ba, duzula hemen inguruan, ez? Aipatu genuen, e, oraindela, ezakitza bueno, ba, ezki erraten noiz izan zen, baina bueno, oraindela hilabete batzuk, irunen atxeki pilota eskola hasiko e, zela, eta uste dutzuk ere hor bete behar bat e, duzula, ez? Ba, bai, bai, oraindela udasim nioleen, komendatuziaten e, klub bat sortu zela, talen gortetik ja martxan jarri zela eta hoi, nio entrenada bat entrenatoya baten bila zeuden la ta hola ta ber ni bueno en oninten eh posible okonun, edo anaiak edo ta bai pos, nik ni pentsatu nun eh aurrea soitziaten horrekin ta hoize pues orain urrian eh temporada ta ja un menbate bai apuntatu da eta hola ta pues hoiz Entonces ahí está, a, a versemos. Me son de Paola, referente Guisa, ves el iPad, iPad se, bec -se, bec -se, bec -se, bec -se no empezó la síntesis Garría, está. Bye. Bye. Se, interés, Bye. E, hori da, bai. Erferenteak izateaporta e, da 12 kiroletan eta agian hemen e, eskualdean eta pilotan gehiago ez orain arte, ba, pixkot pilota ezaki talde batera utzia zegoen, edo bederen ezzegoen aurre eskolarik eta, eta hori importantea da. Behin sortuta, ba, Erreferentak edukitzea eta zu bezalako ez e, pilotariak ba, lanean egotea aurrekin, Bueno, Beraienzat, eh, motivazio bat izanen da dudarik gabe, eta, eta, bueno, bai, importantea ere eh, pilota sustatzeko hemen aldean. Ba, bai, bai, nire gala pentsatu, eta oain hemen ingurdu ontan, ondarri birun, ingurdu ontan, ezto, hola pelotai ahondigik, eta anaiatzen nire gaude hola, nik mm -hmm. uste bakarrenetako bizango gala. Bakarrenak mm -hmm. zelete. Bait, pues, berdin. Gauzabat. <laughs> Bai. bai, gauza bat, haipatu behar dugu, beti eh, aski izkutatuta da galdera hori, baina egin behar da. Eh, Profesionalitarako urrutik zaudete edo gerturako zaudete. Txori batek esan dit, bai, asperkin arremanetan egon zaretela batzuek, baikorekin entreratzen egon zaretela, nola da fiera hori? Bai, bueno, hoi momentu honara, bera izatea, pues... Ni azkenan dian baigo ginen ratzen nahi nitzen, eta... ...pues hoi momentu honara, bera. Azkenan, pues, txalgetatan emaitzak lortzen jutia, eta... ...joku zebai hoeztea, eta horren pues, arabera, pues, junko eta... ...maia hio zen, hogeizten, bueno, gehozta urbilago, bai... ...azkenan, txalgetatan maia hona ebilita, pues, beti aukera daukera gehiotan, eta haina entrenatzen lehen da, pues, Gintzat, ja, vigilatuak ezelaz daude, eta horren... Bioia behaien arabera. Bai, bueno, hori eh, una izen, eta eh? bai, ikerrek... <laughs> <laughs> da, no. Bai, hori da. Ba, bai, bani berdin, azkenian ni txen ezta batekin entenatzen, baina, bueno, zenagoa ahitu izan nintzen nola aspekin entenemendun bat, eta bai. hori pues, gutxineka, eta sobre la martxa pixka. Bari. Pues, mm -hmm. Eferte, no. maizak, eta guztiko dabe. Bona, Maiz. orduan, udazken arako elburur nagusiak? Bai, ba, bai, Unaitabe lekaiga jokatzen hemen Gipuzko txapelketa. chapalketa ta gio chapalketa garrantzitzen bate bai badago Diario Basko da tartian. ta mm -hmm. gero Branduxoia urtarrillean hasiko ginen espaineko txapelketa. Mm -hmm. e, beti Tolosako taldearekin ero Iker, nik Errioxan ikusi izand dizut e, Unait eh ari zarete? Bai, hau da. E, bai, hau da. hemen jokatziguna da Tolosako taldearekin. Bai. Mino, bestela urtarrian janazten den beste Espainiko txapelketa hor fitxatu egute bainoz derriotu biatik eta hango klubetik aituko gai. Ba, sondo. Mm -hmm. Eberkin, bueno, ba, hori da, e, guri gelditzen iguna errateko zuei, ba, eskerrik asko, da, noski, hemen egotagati gurekin, pilotaz aritzen, eta, bueno, ba, sorte hon, e, urrengo erronketarako, eta, bueno, ba, espero dugu hemen ere zuekaraipenak pilatzen segitzea eta guk hemen kontatzea asko biei. BA. Vale, zuei. Eh, Ira eta pilotariak eta... Bai, bai, bai. Bueno, bueno eh, denetatik. No, esker. Que... Zain du, ongi zan? Bai, berri, esko.